Володимир Коскін Містифікатор Видавництво «Зелений пес», 2009 рік Читає Таїсія Дружинович Наші дні Ранок почався з уже звичного ритуалу. По кімнаті дефілював голий чоловічок. Він ступав манірно, випинаючи волохаті груди і вихвляючи стегнами. Агов! «Ти козел згинь!» – пролунав грізний окрик. Чоловічок здригнувся і понору потрібутів до свого ліжка. Слід йому полетів капець. Чоловічок огризнувся. «Бидло! Хіба тобі зрозуміти високе мистецтво елітної моди?» Худючий хлоп'як жваво зіскочив з ліжка, тицьнув, плюгавому чоловічку кулаком межі очі, скоромовкою видав. «Скам'янілий, гаде підколодний, морло мухоморне, збочинцю задрючений». І правильно, скільки можна кривдити моє естетичне почуття. Підтримав його синюшний інтелігент в окулярах, вистромивши личко з-під подушки. День у психоневрологічній лікарні почався. Чоловічок, котрий удавав із себе знамениту модель, забився під ковдру і знову поринув у солодкі мрії. Він дефілював подіумом у променях софітів і слави, демонструючи супереротичний купальник. Сперте повітря у палаті забивало дух. О дев'ятій після сніданку почався лікарський обхід, що відбувався раз на тиждень. До палати увійшли двоє екскулапів і старша медична сестра. Вона скривилась від смороду, що нахабно шибав у ніс. «Ну як, досі літаєте?» – відригнув зеленою цибулею завідувач відділення Петро Георгійович Боткін. Киваючи на крамезного велетня, який лежав на животі, Намертво вчепившись за бильця металевого ліжка. «Літає! Що йому зробиться?» – доброзичливо відреагував палатний лікар Альберт Рачков. «Одначе ж як морду йому перекосило?» – оптимістично констатував завідувач. «Неврологія, напевно. Чи з'ясували ім'я цього льотчика гелікоптерника?» «Ще ні, міліція розбирається. Амнезія на заваді. Що розповідає?» Вимагає мікрофон і просить зняти фотоапаратом з бетонної плити. Може він артист? Швидше будівельник. Тоді навіщо йому мікрофон? А справді запущений патологічний випадок. Уже другий тиждень в палаті перебував дивний, навіть за лікарськими мірками, пацієнт, которого зняли з бетонної плити, що гойдалася під стрілою будівельного крана на висоті восьмого поверху. Чоловіга переважно лежав обличчям униз і чітко тримався за ліжко. Зрідка ж, коли м'язи напевно німіли, він боязко вставав на карачки. Він навіть випорожнявся на рецівному ліжку. Колеги-пацієнти вже наловчились вчасно підставляти судно. За паршивілому смердючому громадянину постійно марилось, ніби він летить на бетонній плиті і от-от може впасти і розбитись. Стягнути його на підлогу було годі, Дядечко просто заходився від жаху і верещав, як недорізаний. «Ну, що ж», – резюмував Петро Георгійович Боткін, – «будемо продовжувати лікування. Поки аміназином і бромом. Щось мені обличчя його знайоме. Чи то я по телевізору його бачив, чи то в газетах. Оце перекособочене рило». Не відреагувавши на цю фразу, завідувач із сардонічною посмішкою Лагідно звернувся до інших мешканців палати. «Ну що, громадяни-наркомани, алкоголіки і маніяки, лікуємось?» «Що сили?» – бадьоро відповів худювший хлопчик. «Тільки от Вася голяком ходить». «На те він і голий Вася», – хмикнув рядовий лікар Альберт Рачкол. «Нічого, незабаром ми його прооперуємо на жінку, вилікуємось». «Та ну», – вразився чахлик. «Дивіться тут мені», – погрозив пальцем завідувач. «Дисципліна, запорука, здоров'я. Ну, бувайте. Не забудьте сказати рідним, щоб знову принесли гроші на ліки. А перекошеного відмити у ванні». Хоч і силою розпорядився до старшої медсестри. Люди в білих халатах вийшли з палати. Ходючий хлопчина, прислухаючись, покрутив головою. Потім зі виглядом витяг з тумбочки, складеного в четверо носовечка, і розклав його на блютичку. Тоді поспіхом розламав над ним велику ампулу глюкози, виміняну у медсестри за апельсин, метошливо почекав, поки хусточка як слід просочиться. Потім у парубійку ретельно відтис викрутив носовичка в блюдечко і діставши захованого за батарею опалення одноразового багаторазового шприця, почав висмоктувати дорогоцінну рідину. «Зараз ми влаштуємо для душі свято», – підморгнув він синюшньому очкарику-алкоголіку – в минулому, між іншим, науковцю. Пригостити? Та пішов ти, наркоман нещасний, презирливо випнув нижнього губу очкастик. Мені з тобою нема про що пити. А я не хлопчик для Петва, відреагував безшабашний молодик, грамотно вганяючи голку в вену, яку він вище лікня віртуозно перетяг скрученим бентом. На останньому міліметрі дохлик єхидно-переможно вимовив. Народжений плазувати літати не може, і вкотре подумки поставив велику подяку вірній подружці Тетянці за те, що виручає. Передає щодня з харчами нового носовика, добряче просякнуто пересипаного трамадолом. Тим часом очкастий приступив до вживання унікальних курячих яєць. Тремтячими пальцями він здер з торця провол... прозору плівочку скотч і спрагло висмоктав у міст. «Первак-гопак», переданий корешами з волі. Підносячи яйцем мовчарку, він традиційно промовляв китайський тост. «Са-дрючбу» – двох яєць цілком вистачало, щоб захмеліти. Зажовуючи лавровим листком, колишній науковець почав тихо наспівувати. «Обнімає небо крепкими руками, льотчик набирає висоту». Його кайфонутий товариш по палаті справді вже зображав літак. Розчепіривши руки, він радісно ширяв у проході між ліжками. «Гей ти, шикс – звернувся нарко до індиферентного страждальця, котрий вчепився в ліжко. «Годі дурня клеїти! Вдягай парашут і стрибай! Разом політаємо!» «Де? Де парашут?» – несподівано пожвавив шизик-мікрофонник. «Так, ось же!» – включився в жарт піддатий очкастик. Він насунув напоперек страждальцеві подушку для надійності, Ставив вітру і сказав – усе, ти з парашутом можеш стрибати.